على تبلیغ القران چې دا دا کتاب تبلیغ کوا او دې کومه اوامر خي دایدا اوازجر او تقويم منکرین دا چې کوم خلک د دا کتاب دعوت او تبلیغ نه یا ای المدثر مدثر ومغه مانا دا اے ځان په شړیو کومبل کړي غختون کیم قم پاس دکر روایت که زم میلون و چی سنگ راغلی ده دارنگ لفظ دستیرونیم راغلی ده مدستیر هم ده شده کمبل زان را این غختون یا یو المدستیر ای شده که زان او سادر که زان را این غختون کیا دا وقت ده شده د سادر ده این غختون نده ده آرام ده کار کولو ده قم پاسا پانزر اوی رو خلق و رب بکف بکبر او ده رب بڑایی بیانکا توحی وسیا بک فطاهر او جامع پاکه کا جامع پاکول لمن پاکول غاړه اخلاصول وسیا بک فطاهر خپل لمن پاکه کا خپل غاړه اخلاصا کا مساله بایان که مساله نه بیانې غاړه بديني اخلاصا ور او درګاونو پليتې د ځان لری کا دای نه ډډاو کا ور رزه پليتی هر جسمه یا درګاونو شرک فحذر د دینه ځان ساته ډډه ته وکړي نه په شرک رادو ولا تمنن او سباتنه مکه وتاستګ سیر چې ډېر عمل دیوک دعوت کې بیان کې کار کې نذباته چې ما دواړو خدا خد تعالی لکه ولي ربك بیر او خاص د خپل رب د لپاره صبر کوا ځان کې اخلاص پیدا فایزان وقر فننا قور استخفیف تے کلاچ پوکه والی ششبیلای کہ فذالک یو يو فذالک یوم یزنوا دادغ ورز با یوم ناسیر گرانه یال کافرین با کافرانو غیر یسیر نہ بیاسانہ نظرنی ما پیدا و مناسو خلق تو وحیدا چې پیدا کړه مله یوازې اغه دولت من یادې چې څوک مخالفی د الله د کتابه توی هی الله وی تشطور مې پیدا کړه او دنیا کې مال او دولت ته بدی تکبر و ومن رسو خلقته وحیدا چې پیدا کړې دې ما تشتور یاواسي نو سرمالو نو اولاد ماته پرید وجل دلو هو ورکړ ما د لمالن محدودا مال ډیر وبنینا او زامن شهودا هر وخت حاضر ځامن امره حاضر حاضر زکوي چې مالدار سره په بچو کار نه کوي نو بس اسه کور کې ناش نه لوي دولتمند مال مې ورکړې بچي حاضر دي وماحتو وما لهو تم ده او تیارې کړی د مادر لله تیارې عذااب سمه یت مع او بیا د تم لری نه نځی ده چې زب له نور زیات ورکم کلله دا سې نه ده ه نو شګ د کان ل آیا دنا زموداتونو عاددي ده ځدی د خوران سره زر دی قوو قووسهږ ده زر د چې مونږ بده د اوخی جوسه د هغه سخت مقام دا جهنم جحنم کیادي مقام صوت غورونه دي غربانې بهدي داسې خیزی دا او کوزیږي د به د دی اضاببي او پهغربانې به وي ماران لړماني ان نه هو د ز د او داات بایانې کوي دقرنده دوشمنه نو ب شکه د فه ف فکر, فکر وککوو قد د اندازې اولهګوله فوتېله طببادي شي کې فقط درسڅنګه بد اندازه وولګوله یعنی د قرآو د اسلام او د توید خلابغللتې اندازې لګئ چې دا خود د دوبیی به کې س او سخپل مقصده ده سمم قتل بیادی تباشی که فقد دارا سنگ غلطان دازه اولا بولا سمم نظر بیوکت البد بد سمم عبسا بیت تندی تروکو او دارنگ عبسا سمم عبسا تندی تروکو و, عب... و او دارنگ رنگ بدل شو تور شو ده غسی سمع اد برا بیشاکڑا وستک برازانی اوچت گنو او دا تلو پتیم که فقاله وی نحازان ردائی اللہ سحرون مگر سحر دا یو سر نقل شوی دا مخی ساحرانونا یو سر چه دا پخوانونا نقل کرد دا چانیز دا کرد دا وی ولید بنی مغیر کافر یادی اگر دا غسی کور او تر کاما دا پورې هر د قرآن دشمن دا غسی فتح و این هازا اووی نده دا ایلا قول البشر مگر وینا دا یو بشر دا الله سو سلیه سقر زرده چه زبی سقر تا دا داخل کم سقر ستا وی واما ادراک سپتا تا تا, تا سقر چه سقر سشده دا جهنم یو طبقه دا لا تبقی ولا تظر لا تبقی چه نو دا سقر وخ پریگ ولا تظر او نو اڈوکه اس نو پریگ یعنی سوزول کئی لواحت اللی البشر سو زون که ده لیل بشر سرمن لرا اوالی حات سات آشر و دی بانده نرلس فرشتی دی مقرر وما جالنا اصاب النار او ندی گرزو لیمونگا اصاب النار اغا دعو رغ فرشتی اصاب النار سو کی دارانی الا ملائکتن مگر فرشتی فرشتی میں اللہوی مقرر کری دا جہنم سو کی وما جالنا ایتا تاوم او مغنی دی گرزو لیتا دی شمیر اللہ فتنة لیلزین کفرو مگر امتحان او ازمایش تے کافر و لرا نور لزدی نو کافر بوئی دا شد نو چې دا نور لزدی خو دا دا دی دا امتحان دے اولی استاقین اللزین او کتاب چې اقینو کی آل کتاب چې دا تعداد سیدی زکر تورات کیم کې غو وَيَزَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا او زیاد کی مومنان لَا ایمانِن ایمان وَلَا اَرْتَابَ الَّذِينَا او شَكُنُوا كِي آقَسَانُوا دُرْ کِتَابَ چُوْرْ کَرَشَوْرْ دَ کِتَابَ وَالْمُومِنُونَ وَمُومِنَان وَلِيَقُولَ او دې ته پاره چې یو یا کسان په قلوبم چیزونه کې مرض زون مرض ځمنافقت دی ول کافرونه کافران سبب وي ما ذا اراد الله سي راز كذلك الله به هاه مثلا په بیان د دې شمیر مثال شمیر د نور لسولی ولې دي کذالیک هم دارنګي الله يزل الله کوم را کوي الله مې يشا چل رجو وړي وې من يشا توفيق ور کوي چل رجو و ما علم جنود ربك الا هو نپوي په لخرو درب سابانه سيواد الله نه بل و ما نده دا سقر او جهنم الا ذکر مگر نصیته للبشر دا بار بندگانو چې دنیا کې دا بیان وشي او ځان ته بچ کلا یقیني خبر دا کلا دنت یقینینه وال قمر غوا د استاپه حالت باندې قمر د نبی عليه السلام په صداقت شواهد پېش کړي پیغمبره صاد بر رسالت او حالت باندې داسومه غوا څنګه واللیلی او شپای زاد برا کلچ داشا کی و صبح او سبای زاد اصفر کلچ روخانش انہا بیشکدالی اہدل کبر دادیو د می سالون نده سمطلب سبو میں شپا او سبا سبا حالت بانی گوا سبو میں گورا اول نا نریوی پتیم لگی سو نیم نا بازی نیم کسی نیم نیم نظر والا نو پاوالاول کيته چانه پی جن دي نو دغو کرسي دي غند خلک ولي دي ایماني رو او پويش بیا داس کومه د سورلسمي جن ټوله دنیاوي ني نو تاب الله سورلسمي ترسي مطلب ټوله دنیا باندې بستانه بوت خري او شپه نشپت ياري او پرسه صبا راجي نووالاول کي استا دعوت او خبر لك تیار کي پټره او د صبا د نبوت او د توحيد او د استا رسالت صبا بروخي نورانا به پر دنیا خورش ان حال احد قوبر بکه دا یو دغلولو مثالون نه د للبشر دا پیغمبر نیرون کې د للبشر مخلوق لرا بندگان ګوله ل منشامل کوم چا چې خوغی بتسو ک یتقدم راړاند چې قرآن خوآ تودي منی او یتاخر خریادي ترو سوشی ندی منی منې الله به سر حساب کو کللو ننفسح نه زما ک ث پاغې چې دی کوي رح نه تون دی ګاه د عمل ګاه. الله اساب ین سوا دښی طروالهونه چې چا دله کتاب منريفی جناتین په جنتون کې به ی تصاالونه یو بل نه به تپوس کوي د مجرمانوباره کوې م ما تصاالونه تپوس کو مجرین مجرمان نه دو د مجرمان نه تپوس کوي ځکه عراافې تیر شو جننتیانو جهیانو وختپلو کې خبرې کېږي که <تصح> نو دا جنتیان به جهانمیان نتا تپوس کئی ما صلق کم فی سقر سشی تا سرانا نیستی راوستی سقر تا دا سقر تا ولی رالے قارو جهانمیان بایو لم نکو من المسولین نوم منسکو انکی ولم نکو نومون تعمل مسکین خوراک ورکو انکی مسکنان و توقن نمون خوزو غوپے و خون کی مال خائزین سرد غوپو و خون کو من پبیدین اے کے پا گمراهی که اختو و کننا منگو نو کذب و یومید دین چه در رو جنمان گنان روز دا گیامت حت تا ترده اتانل یقین چراغی یقین یقین سده مرگ پا ما تن فاهم شفاعت و شافین علاوه فایده باورده که دویل شفاعت دا شفاعت که انگو چه دنیا نده کفر سر شر سر تلده فما لو منت تذکرت مارزین زجرد مورزینو من منکیرینو قران ته کما خلق قران نمانی مخړی فما لو مسید ویلران تذکرت چې دا قران نمورزینه مخړی قران نو وېدا ست تختیو قران سره ادا سینا لگی دا کان نو ګویا کېتوی حمرون دا اخرې دي مستن فرا ترید لیو یری دی دلی دلی. فرد چې تخت من قصورا د زمرینه بزنګل کې خرج سنگ زمرینه تخت یا قصورا وشتون کېتوی اغه ښکاری ښکاری ویني نو منډا دقه ی الله اذا قران نپ تیخته کیو منډه وی خری دین بل یریدو بلکی اراده لیل کوم ریم کلوم ریم هر یو په دوي کې ايوتا چور کړي چور ته صحف منشر صحفن صيفه خط،, خط کتاب منشر خور حری یو دی ویچ دا الله دا طرف نه زمون پنو خطر شي کلا هرګه زاسین الله بل بل لایخافون الاخرہ بل کی دین یری دی اخرت نہ کلا یقینا انه تذکر دا قران چه د نسیت ته فومن شا چې خو هي ذکر نسیت دی ته قبول کی او ما یذکرون نسیت نه قبل الا یشالله مگر چې الله واڑی هو اهل التقوا دا الله لایق دې تیارې چې دنه یروش او اهل المغفرہ او لایق د مغفرہ چې دنه دې مغفرت وستې